Mila zazpireun eta berrogeita margarren urtean asibaitziren usadio honekin arrantzaz asoi oparoa eskatu eta ospatzen. Oiturak dio ondarribiako Don pedro itxas gizonen kofradiako alababatek egurrezko kutsa bat eraman behar duela buru gainean. Kutsa horretan biltzen dira kalizak eta kofradiako liburu kontuak besteak beste. Heme zortzikilo pixatzen ditu gutxi gorabera, kutsak. Hori buruan duela aldezarreko parrokiatik Zabiatu eta portua uzoraino joan behar izaten du oinez, eta han, arrantzaleen hermandadearen aintzinean, arkupetan, aliketa itzuli gehien egin behar ditu, beti kutsa buruan duela. Diotenez, zenbat eta buelta gehiago eman, orduan eta arrantza oparoagoa izaten da denboraldi berrian itura zarra da, hogeita zazpi urtez egin gabe egon ziren, baina bi garren urtean gutxi gora bera ohitura berreskuratzen hasi ziren portuarraken asoziazioa sortu eta. naiz eta elkartea ondotik desagertu den udalaren laguntzarekin eta hainbat herritarrek haintzinaz segitzen dute besteak beste noski Marikarmen lazkanutegi ondarri bitarrak, gure mikroetan ohitura honen berri emantzigun egunaren berreskurapenarekin hasi zirenean. Oso itxura zarra da eta, Gainera, arrantzale familieo garena oso berezia, Santiago eguna da betiro arrantzaliaken familiean zat oso handia. Abat nagusia, bueno, erabakitzen du, nure man gutxi gora berakusten duzu, jakinduzu ze, ze ja edadia hortan. Eta orduan berak erabakitzen du, ba, noski, galdetzen dio. Señores de Ateneiset, eh, oso politadaos. Gainera da harro egoteko. Eta gero egun hortan barruan ematen dute kutxan kalizak, liburuak, kofradikoak, oso oso tradizioa Oso itxura zarzarra zarra da, eta esaten dute betiro itxura da, bai, zema bultak gehiago eta arrantza ez, ez da betetzen, ez da betetzen, batzutan gutxi eman, ta kriston arrantza ekartzen dute bion. Azkenik urte horretan bultasko ematen dute, eta ez. Hauxe duzu eberaz, uztailaren hogeita bostean kutxa egunean, ondarri bian, ondarri bitarrek eta udatiarrek ospatzen dutena.